Переконання Джейн Остін Розділ 9 Капітан Вентворд приїхав до Келінча як до себе додому, збираючись пожити там, скільки йому заманеться. Бо адмірал відчував до нього таку саму роздинну прихильність, як і його дружина. Спочатку він мав намір невдовзі навідатися до Шропшира і зробити візит братові. Який там оселився, але принадність Апаркроса змушувала його відкладати цей намір. Його приймали з такою привітністю, з таким захопленням. Старі були такими гостинними, а молоді – такими дружелюбними, що йому залишалося тільки затримуватися там, де він був, і брати й далі на віру всі достойності чесноти молодої дружини Едварда. Невдовзі він став майже щоденно бувати в Аперкросі. З якою б за попадливістю не запрошували його Мазгровий, навряд чи він із меншою готовністю приймав запрошення. Особливо вранці, коли він не мав із ким перемовитися словом. Бо адмірал Крофт і його дружина зазвичай вирушали разом оглядати свої нові володіння, свої луки, своїх овець, і так нестерпно довго тупцювали на одному місці або тряслися в двоколці, яку нещодавно придбали для цих потреб. Серед Мазгровів і їхніх гостей склалася одностайна думка про капітана Вендворда. Усі були незмінно ним захоплені. Але тільки встигли встановити ці невимушені стосунки, як повернувся такий собі Чарлз Гейтер, якого вони вкрай збентежили, і який не поділяв загальної думки про капітана Вентворта. Чарльз Гейтер, найстарший із кузенів, був вінчемним і привабливим молодиком. Його, здавалося, пов'язувала з Генрієтою ніжна прихильність, доки не з'явився капітан Вентворд. Чарльз Гейтер прийняв духовний сан і, маючи парафію у близькому сусідстві, де жити йому не було потреби, залишався в батьківському домі. Усього за дві милі від Аперкроса. Ненадовго покинувши дім у цій вирішальні дні, він залишив кохану без свого нагляду і, повернувшись, мав неприємність виявити зміну в її почуттях і присутність капітана Вентворта. Місіс Мазгроу і, міс... і місіс Гейтер були сестрами. Обидві мали свої достатки, але одружившись, вони опинились у нерівному становищі. Містер Гейтер мав якесь майно, але воно було зовсім незначним порівняно з тим, що мав містер Мазгроу. І якщо Мазгроуи належали до вищого класу місцевого товариства, молоді гейтери при замкнутому способі життя своїх батьків, позбавленому бодай якоїсь вишуканості і хибах власного виховання, навряд чи взагалі могли належати до якогось його класу коли б не зміцнення родинних уз із Аперкросом, на яке без сумніву і розраховував старший син, який вирішив стати вченим джентльменом, і значно перевершив усіх своїх братів та сестер вченістю і манерами. Обидва сімейства завжди жили в злагоді, без зарозумілості з одного боку чи заздрочів з другого, і лише паночки Мазгро, усвідомлюючи свою перевагу, залюбки вдосконалювали кузенів і кузин. Увага, яку Чарлз виявляв до Генрієти, була помічена її батьком і матір'ю без найменшого несхвалення. Не найкраща пара для Генрієти, але якщо він їй подобається. А він, здається, подобався Генрієті. Сама Генрієта була в цьому цілком впевнена, доки не з'явився капітан Вентворт. Відтоді кузен Чарлз був майже зовсім забутий. Який же із двох сестер віддавав перевагу капітан Вентворт, Ен поки не могла вивести зі своїх спостережень. Генрієта була, мабуть, негарнішою. Луїза відзначалася з жвавістю, але тепер Енн уже не розуміла, яка вдача скоріше здатна його прочарувати, більш спокійна чи більш весела. Містер і місіс Масгроу, чи то нічого не помічаючи, чи то маючи впевненість у скромності обох своїх дочок і всіх молодих людей, які їх оточували, здавалось, усе залишали на Божу ласку. У великому домі взагалі не говорили і, здавалося, не переймалися можливим перебігом подій. На вілі все було зовсім по-іншому. Молоде подружжя було дуже схильне до роздумів і припущень. Не встиг іще капітан Вентфорд чотири чи п'ять разів побувати в товаристві панночок Масгроу і не встиг повернутися Чарльз Гейтер, а йоно вже довелося вислуховувати міркування зяття та сестри про те, яка з панночок йому більше до вподоби. Чарльз вважав, що капітанові більше подобається Луїза. Мері схилялася до думки, що він віддає перевагу Генрієті. Але обоє доходили згоди в тому, що для будь-якої з них це заміжжя буде вдалим. Чарльз запевняв, що ніколи не бачив приємнішої людини, і з почутого ним про капітана Вентворта, можна дійти висновку, що той нажив за війну не менше 20 тисяч фунтів. Гроші чи марі. Крім того, на майбутній війні він стане ще багатшим. На думку Чарльза, капітан Вентворт обов'язково відзначиться у морській битві. Справді, це буде прекрасний шлюб для будь-якої із сестер. Ще пак, відповіла Мері. Господи, якби він сподобився на додаток до цього якоїсь високої честі, якби його зробили баронетом, леді Вентворт непогано звучить. Зовсім навіть непогано для Генрієти. Вона б тоді посіла моє місце і не без задоволення. Сер Фредерік і леді Вентворт. Щоправда, це буде новоспечений титул, а новоспечені титули я не дуже високо ставлю. Мері було приємніше думати, що капітан вибере Генрієту, ще з однієї причини. Вона не хотіла їй бачити дружиною Чарльза Гейтера. Вона дивилася на гейтерів згорда і вважала конче прикрин для себе та своїх дітей можливе зміцнення родинних уз. «Знаєш, Чарлзе?» – казала вона. – «Як на мене, він зовсім не годиться в чоловіки Генрієті. Беручи до уваги новій родині узи Мазгровів, вона взагалі не має права бути такою легковажною. Як на мене, дівчина не вправі брати шлюб, який би принижував інших членів її родині та прирікав їх на такі взаємини, до яких вони зовсім не звикли». Боже, та хто ж такий Чарлз Гейтер? Усього лише сільський попик. Ні, він не рівня Місс Масгроу з Аперкроса. У цьому, однак, і чоловік не міг з нею згодитися, бо Чарлз Гейтер, поважаючи свого кузена, був до того ж старшим сином. А Чарлз Масгроу сам був старшим сином, умів цінувати цю обставину. Мері, ти кажеш дурниці. Була як наслідок його відповідь. Так, Чарлз не найкраща пара для Генрієти, але... Можливо, невдовзі через спайсерів йому щось перепаде від єпископа. І не забувай, будь ласка, що він старший син. Після дядочкової смерті він спиткує солідні достатки. У Вінтропі не менше, ніж 250 акрів, крім того, що є ферма біля Тонтуна, де земля найкраща в окрузі. Ти маєш рацію, усі вони, окрім Чарлза, не варті гендіяти, вони просто нікуди не годяться. Лише він їй вартий, адже він такий чудовий хлопець. Одержавши Вінтроп, він одразу ж зробить з нього зовсім інший маєток, заживе по-іншому. І з такими достатками його ніхто не буде зневажати. Ні-ні, для Генрієти Чарльз Гейтер зовсім непогана пара. І якщо вона піде за нього, алоїза за капітана Вентфорта, я буду задоволений. «Нехай Чарлз говорить, що хоче», – сказала Мері Енн, тільки-но він вийшов із кімнати. «Буде жахливо, якщо Генрієта вийде за Чарльза Гейтера. Для неї це буде погано, а для мене ще гірше». І тому було б дуже добре, якби капітан Вентворд якнайшвидше примусив її виконати його з голови. А я навіть не сумніваюсь, що так і буде. Вчора вона майже не помічала Чарльза Гейтера. Шкода, що ти її вчора не бачила. А стосовно того, що капітану Вентворду Луїза подобається, мовляв, більше за Генрієту, то це не Тому що Генрієта йому набагато більше подобається. Який Чарльз упертий. Шкода, що тебе вчора тут не було. Ти б нас розсудила. Я впевнена, ти стала б на мій бік, якби тільки не задумала навмисно мені перечити. За обідом у містера Мазгрова Енн могла б усе побачити на власні очі, але вона залишалася на віллі, посилаючись при цьому на свій головний біль і на нове здужання маленького Чарльза. Єдине, чого вона хотіла – уникнути зустрічі з капітаном Вентвортом. Але можливість відмовитися від ролі третейського судді додавала привабливості її самоті. Що ж до капітана Вентворта, вона вважала, що значно важливіше, аби він вчасно зрозумів своє серце, не наражав на небезпеку щастя жодної з сестер і не зашкодив власній честі, а не те, чи він віддає перевагу Генерієті над Луїзою або Луїзі над Генерієтою. Кожна з них могла б цілком ймовірно стати йому люблячою та доброю дружиною. А стосовно Чаулза Гейтера, її почуття не могли не страждати через легковажну поведінку будь-якої юної особи, а серце не могло б не співчувати тим мукам, яких воно завдало. Але якщо Генрієта зрозуміла, що помиляється в собі, цю зміну не одразу можна було помітити. Багато що поведінці кузини непокоїло та ображало Чарлза Гейтера. Їхня дружба була надто тривалою, щоб вона могла одразу так від нього віддалитися, що він, утративши останню надію, ніколи вже не з'являвся в апаркросі. Проте вона якось змінилась, і зміна ця тим більше викликала незанепокоєння, якщо є причиною вважати таку людину, як капітан Вентворд. Чарлз був відсутнім лише два тижні, і під час розставання зміг вельми зацікавити Генрієту своїми міркуваннями про те, що він скоро зможе покинути свою теперішню парафію і влаштуватися в Аперкросі. Тоді для неї було вкрай важливо, щоб доктор Шерлі, тутешній пастор, який більш ніж 40 років ревно виконував свої обов'язки, але через свій далеко вже не юнацький вік був неспроможний виконувати їх самотужки, нарешті вирішив би взяти собі помічника виклопотав би для нього найкращі умови і призначив на цю посаду Чарльза Гейтера. Те, що він служитиме в апаркросі, а не долатиме щоразу шість миль, що він одержить парафію, кращу з усякого погляду, що він буде служити з доктором Шерлі, а рибому дорогому доктору Шерлі буде незрівняно легше виконувати свої обов'язки, тішило навіть і Луїзу. А вже про Генрієту нема що й казати. Однак він повернувся, та ба, цікавість до його наміру зникла. Лоїза зовсім не стала слухати, коли він намагався розповісти їй про свою бесіду з доктором Шерлі. Вона стояла біля вікна, виглядаючи капітана Вентворта. І навіть Генрієта могла приділити йому лише частку своєї уваги, зовсім видно забувши про всі свої сумніви та хвилювання, пов'язані з цими переговорами. Що ж, це добре, я дуже рада, але я ніколи не мала сумніву, що все так і буде. Я думала, і ти впевнений. Мені на думку не спадало, що... Словом, докторові Шерлі, звичайно, потрібен помічник. І він тобі справді обіцяв? Луїзо, чи він іде? Якось уранці, невдовзі після того обіду в Мазгрові, на якому Ен не була, капітан Вентворту війшов до вітальні вілли, коли там були тільки вона та хворий маленький Чарльз, який лежав на канапі. Він був настільки здивований, опинившись мало не на одинці з Ен Еліот, що втратив своє звичайне самовладання. Він здригнувся, зміг лише вимовити... Я гадав знайти тут обох міс Мазгроу, місіс Масгроу сказала, що вони тут, і одразу ж відійшов до вікна, щоб заспокоїтися і сметикувати, як йому краще поводитися з нею. Вони на горі, у сестри. За кілька хвилин, мабуть, спустяться, відповіла Ен, звичайно, збентежившись. І якби дитина навіщось не підізвала її, вона б одразу ж вибігла з кімнати, рятуючи від ніяковості й себе і капітана Вентворта. Він залишився біля вікна і, проказавши спокійно й чемно, сподіваюся, хлопчикові вже краще, замовк. Їй довелося стати навколішки біля канапи і залишатися там на вимогу свого підопічного. Так минуло кілька хвилин, доки на превелику втіху вона не почала кроки вперед покої. Повертаючи голову, вона сподівалася побачити господаря дому, але побачила того, хто аж ніяк не міг розрядити напруженість. Чарльза Гейтера, який, видно, ані трохи не більше зрадів, побачивши капітана Вентворта, ніж останній, побачивши Енн. Вона ледве вимовила, «Добрий день. Чи не бажаєте сісти? Усі зараз будуть». Капітан Вентфорд відійшов од від вікна, певно, не проти того, щоб почати розмову, та Чарльз Гейтер зараз же поклав кінець його намаганням, сівши біля столика і розгорнувши газету, а й капітан Вентфорд повернувся до вікна. За хвилину сцена знову змінилась. Молодший хлопчисько, рідкісний забіяка і шибеник двох років, якому в двері хтось ззовні, вкрай рішуче з'явився серед них і пішов до канапи, щоб подивитися, що тут робиться, і заявити на щось свої права. Не знайшовши нічого їстівного, він вирішив погратись. якщо тітонька не дозволяла йому дражнити хворого братика, він опупив ручнятами її саму так, що зайнята Чарльзом, і стоячи навколішки, Енн була неспроможна його струсити. Вона вмовляла, наказувала і улещувала. І все марно. Їй було пощастило його відштовхнути, але він одразу ж із ще більшим задоволенням наскочив на неї ззаду. «Волтере!» – сказала вона. «Зараз же відпусти мене! Ти вкрай погано поводишся! Я дуже на тебе серджуся!» «Волтере!» – крикнув Чарлз Гейтер. «Ти чому не слухаєшся, тітоньки? Хіба ти не чуєш, що тітонька тобі каже? Іди сюди, Волтере, іди до дядечка Чарлза!» Волтер однак і вухом не повів. «Але через хвилину...» Енві чула, що її вивільняють хтось зняв з неї Волтера, хоч він так на неї напосів, що довелося силою відчіплювати від її шиї маленькі рученята і відніс його геть. Аж потім вона встигла зрозуміти, що це зробив капітан Вентворд. Через таке відкриття вона зовсім заніміла. Вона була не в змозі навіть дякувати йому і лише продовжувала розгублено упадати коло маленького Чарльза. Його несподівана допомога, його мовчазність, усі незначні подробиці пригоди, переконання, що незабаром у неї з'явилося завдяки гумінливій грі, яку він навмисно затіяв з Волтером, переконання в тому, що він не бажає чути її подяки, а скоріше показує, що менш за все схильний розмовляти з нею. Все це разом… Так нітило її, що заледве до Вітальні війшли Мері та паночки Мазгров, вона передала маленького хворого під їхню опіку. Ен була не в змозі залишитись. У неї з'явилася нагода спостерігати любов і ревнощі всіх чотирьох. Вони були разом, але це зовсім її не цікавило. Було очевидно, що Чарльз Гейтеру не до вподоби капітан Вентворт. Вона помітила нотку роздратування в його голосі, коли після втручання капітана Вентворта він сказав: "Треба було слухатись мене, Волтере. Я ж тобі казав, не дражни тітоньку". І зрозуміла, як він жалкує, що капітан Вентворт зробив те, що мусив зробити він. Але вона не могла думати ні про почуття Чарльза Гейтера, ні про чиї б то не було почуття, доки не впоралася зі своїми власними. Їй було соромно за себе. Соромно, що така дрібниця могла її вкрай засмутити і збентежити, завдати їй такого болю. Але все було саме так, нічого вже тут не вдієш, і лише після тривалих роздумів на самоті вона змогла заспокоїтись.